Ezt kívánok mindenkinek! Én sebest jelentre vagyok, és én egész pontosan bioinformatikával foglalkozom, mint kutató. És most erről a biopunknak elnevezett témakörről fogok egy rövid előadást produkálni. Nos hát... Először is így mit... Mit definiálunk úgy ilyen biopunk címszó alatt? Hát így a neten meg itt ott több dolgot össze lehet vadászni, hogy ez mit is jelent. Egyrészt értik ez alatt az ilyen hobbi, genetikus, hobbi, molekuláris biológus embereket. Aztán így másrészt arról is szó lehet, hogy azok az úgymond kutatók és egyéb emberek, akik a, alapvetően ez ilyen nyílt hozzáférést, nyílt tudományt, nyílt szoftvereket és hasonló dolgokat propagálják. A harmadik szempontként pedig akár azt is mondhatjuk, hogy a cyberpunkban így, hogy kicsit up-to-date-ek legyünk, a cyber előtagot lecseréljük arra, hogy bio és nem a számítógépekkel foglalkozunk, hanem a az éppen aktuálisan nagyon pörgő dologgal a biológiával. Aztán ezt még esetleg össze lehet foglalni úgy is, hogy egy ilyen furcsa keveréke az ilyen biotechnológiának, bioinformatikának, ilyen csináld magad hekkerkedős biológiának, megfűszerezve mindenféle egyéb dolgokkal. De így ez az egész kultúra, vagy ez az egész gondolkodásmód így vajon honnan indulhatott ki. Így, az én véleményem szerint így valahol a, a legelső lényeges dolog akkor történt, amikor az Egyesült Államok elhatározta, hogy már pedig lesz egy humán genom projekt, és mondjuk 1990-ben ezt így kitalálták, és egy olyan alig 15 év alatt ők ezt meg fogják csinálni. 2005-re jósolták, hogy addigra fogják befejezni, hogyha 90-ben kezdik a technológiai fejlődésnek köszönhetően. Azonban már így 2001-ben kijött az első publikáció a témáról, amikor így egy ilyen vázlatos humán genomot már így le tudtak közölni. Na most ehhez képest 1998-ban, 8 évvel később találtak ki a Craig Winter nevű úriember, hogy ő is beszáll ebbe a játékba, és ő is meg fogja szekvenálni a humán genomot, és neki nem kell 15 év. 98-ban neki állt, és szinte a technológiai fejlődésnek köszönhetően, ugyanúgy 2001-re meg volt egy vázlatos humángenom, amit ők produkáltak. És így innen kezdődött el az, hogy ilyen döbbenetes, változás és fejlődés történt így a, a bioteknológiában, genetikában, genomsekvenálásban, és így most már úgy tart, ott tartunk, hogy ami régen 15 év volt, az most 3 nap, és ilyen startupoknak a tucatjai indulnak el minden évben, akik ilyen bioteknológiával, genetikával, genomsekvenálással foglalkoznak, rengeteg különböző módszerrel, egyre újabbakkal és egyre pontosabbakkal, és iszonyatos mennyiségű adatot generálnak. És ezek közé a, az ilyen mindenféle projektek és témák közé tartozik például itt négy, amit felsoroltam, hogy egy, egy kutatócsoport kitalálta, hogy ezer humán genomot fognak megszekvenálni. Aztán így erre egy kicsit rátette egy másik társaság, aki kitalálta, hogy lesz egy 1001 genom projekt, ahol 1001 arabidopsis taliánát, ami egy ilyen növény a molekuláris biológiában fognak megszekvenálni. Utána jöttek egy következő projekttel, hogy lesz egy ilyen personal genome project, amire most hallgatják az embereket, jó néhány ezdet akarnak megszekvenálni, akit utána az elkövetkezendő 25-30 évben szeretnének nyomon követni, hogy megvan a genom, és utána, Uh, milyen környezeti hatások érik, mi történik velük, milyen betegségeik, uh, milyen problémáik lesznek, hogy uh, fejlődik tovább az életük. Aztán most 2009-ben kijött valaki azzal, hogy ezt még szorozzuk föl egy kicsit, és uh, kijött a tízezer genom projekttel, aminek annyi a lényege, hogy minden egyes gerinces uh, család, taxonómiai család, legalább egy faját meg akarják szegfelállni, még az olyanokat is, ahol esetleg a család maga már kihalt, mint mondjuk a dodó madárnál, de van elég minta, és meg lehet szekvel <gül> És hát ugye ezek a módszerekkel az egyetlen probléma az, hogy ilyen iszonyatosan nagyméretű alatt tömeget generálnak, ami, ami leginkább kezelhetetlen és így, így kielemezhetetlen, és így terabajtokat generálnak mindennap, és így nagy részükről viszont nem tudjuk, hogy ezek mit jelentenek. És így erre lenne az egyik megoldás, ez a kicsit ilyen Biopunk hozzáállás, hogy mindent egyszerűen nyitottá, elérhetővé teszünk, nem csak a kutatók foglalkoznak vele, akárki letölthet, akármit, akárki foglalkozhat akármivel, a nyitott szoftverek segítségével ezeket a nyitott adatokat elemezheti és hozzáférhet, és, és így tényleg full segítségével tanulhat, Kielemezheti ezeket, letölthet mindent. Aztán ennek egy továbblépése az, amikor nem csak elemzem és nem csak felhasználom ezeket az adatokat, hanem házi módszerekkel lényegében molekuláris biológiát csinálok otthon. Az egyik ilyen alapkészüléket, így itt mutatom, ez a Lava Amp nevű polimeráz láncreakcióra szolgáló készülék. ami Részletében nem mennék bele, minden esetre ez egy ilyen. Nagyon-nagyon alapmolekuláris biológiai dolog, amit így mindenki rutinszerűen csinálna pont a 20-szor körülbelül. És most van egy olyan verzió, ami néhány száz dollárért elérhető, 180 gram és egy USB portról működik. Ennyi elég neki. Aztán vannak mindenféle egyéb ilyen do-it-yourself biology projectek. Mindegyik így azt próbálja megelérni, hogy minél egyszerűbben és minél könnyebben lehessen házilag, úgymond biológiát, molekuláris biológiát csinálni és kocsvasztani otthon. És például itt van egy ilyen Ginkgo Bioworks nevű cég, aki egy ilyen alapvető, ilyen kitett árusít molekuláris biológiához, ami ötven reakció, ami azért nem kevés. 235 dollárért, ami pedig nem túl sok ahhoz képest, hogy alapvetően mondjuk egy pályázatban így mennyi pénzt költ el az ember ö, ilyen mindenféle laborfelszerelésekre és egyebekre. És hát így ezekről a, az elméleti és gyakorlati dolgokról, amit így akár a konyhában, meg egy laptoppal otthon ki lehet vitelezni, én így erre mondanám azt, hogy ez a biopunk, amikor neki állok és én csinálom a biológiát és a molekuláris biológiát otthon. És erre szerintem így hatványozottan igaz lesz így ez az ezer éves klasszikus mondás, hogy, hogy a, az utca és az átlag felhasználó teljesen más megoldásokat és, és felhasználási módokat fog találni a molekuláris biológiára, mint amit hivatalosan tudomány szímszóval művelünk. <gül> és Köszönöm a figyelmet. Kérdések? Vannak-e konkrét eredmények, amit itt felhatnál értekelni a kicsikkel? Hát rengeteg uh, ilyen dolog, megprojekt van, mert például amit így mondtam, ez az IGEN. Ami, projekt, amit az MIT koordinál, és hát ez igaz, hogy egyetemisták csinálják, még ilyen egyetemista csoportok, de, de így ilyen minden évben összegyűlnek, és ilyen mindenféle egészen elvadult ötleteket és projekteket próbálnak megvalósítani, hogy mit tudom én, színes baktériumokkal hogyan tudnák a környezetet befesteni, vagy, vagy hogy tudnának minél egyszerűbb ilyen mesterséges életformákat létrehozni, vagy, vagy talaj nehéz szényezést tisztítani, ilyesmivel. Akkor tudok egy, egy indiai gyereket, aki most így azt tette a fejébe, hogy szintén ilyen egyszerű házi módszerekkel, meg baktériumkultúrákkal, meg elektromikroszkópjával, meg egyebekkel, ő így az észak-indiai vízárusoknak a vízminőségét fogja letesztelni, és így szintén mindenféle ilyen komolyabb képzettség nélkül. Szóval vannak ilyen kezdeményezések, de hát még elég egy gyerekcipőben jár, de, de van és lesz. Igen. E, Azt szerintem mindegyet értünk, hogy pár ezer év móval leszünk, de szerintem mi a következő mi a következő igen túlelás viai informatikában a Hát az lesz a, a következő nagy probléma az az, hogy mindezt meg is értsük. Mert most pillanatilag ott tartunk, hogy itt tényleg iszonyat minőségű adatot generálunk, viszont nagyon nagy részéről nem tudunk semmit, és a következő nagy kérdés az például az, hogy hogy tudjuk azt pontosan így prediktálni, megjósolni, hogy ez a fehérje hogyan működik, ez a gén hogyan működik. Mi a kölcsönhatása az általunk megszekvenált genom, és a környezet között. Amit még mindig nem értünk. <gül> <gül> Mert voltam a biológia órán, és nem teljesen lehet, hogy ez a szekventálás, mi Hát ez egész egyszerűen az, hogy van egy... az a DNS-szál, amit így mindenhol emlegetnek, ami minden egyes sejtetben megtalálható, és ami az alapvető tulajdonságaidat, igen, majdnem minden sejben, alapvető tulajdonságaidat úgymond meghatározza. Ennek egész egyszerű, ezt egész egyszerűen leolvassák, és így ez négy különböző bázisból épül föl. Tulajdonképpen négy betűnek a kombinációja építi föl. Ezt a sorrendet meghatározzák, ezt a betű sorrendet. Nagyon annyit kérdezni, hogy azért mondtad. hogy egy adott információhalmazról nem tudunk semmit se, hát akkor teljesen De hogyha jól értelmeztem, az az, hogy úgy van, hogy van egy információ halmaz, amely azért van amennyire egy adatokkal van, hogy mondjam, feljelve. Tehát végül ez egy azért használhatatlan adatbázis lenne, hogyha nem lenne ilyen könyvérnek, a jól értettem azt. A másik oldalon pedig, tehát azt mondom, hogy hogyha igen, akkor is A másik pedig az, hogy Ugye a számítástechnika, informatika, ami egyéb ilyen rész az ott az, az irányban kezd haladni, um, ami azt jelenti pontosan az ilyen típusú dolgoknak a feldolgozására. Ugye ott a Lovásznak az előadását a tévében, ugye azt mondta, hogy ez a, um, most számítástechnikát folytatunk, egy informatikát ezt felejtsük el, mert teljesen más kell, hogy legyen. Ugye mondják azt, hogy biológiai számítógépek. Körülmöző nanogépek eh, keletkezhetnek, vagy jöhetnek de amelyikkel ezeket az adatokat föl lehet dolgozni. Most egyébként, mint informatikus, mert én is foglalkozom időnként, a, azt gondolom, hogy ez a terrel az nem sok. Tehát a, a mai világban nem tűnik olyan sok, a is. Persze, de hát azt tudjuk, az tudjuk, az is tudjuk jelenteni, hogy mi a, a várható értéket Tehát, Tudjuk azt, hogy jelen pillanatban hány, egy-egy fajnak hány eh, tagja van, nagyjából meg tudjuk határozni, hogy egy genetikában, hogy hány, eh, vagy mondjam, egy populációnak mekkora teljes gén, eh, és egyéb... Mondjam, hát Viszont... ez, ez megint egy elég érdekes kérdés, hogy Én... és ezt nem olyan egyszerű meghatározni. Foglalhoztam ezzel a kérdéssel, nem... <gül> is, <gül> a de azért mondom, hogy ezeket meg lehet határozni. Tehát az a probléma, hogy ugyanakkor, tehát, hogy azt mondod, hogy mindenki másképp volt hozzá, kétségtelen, hogy ennek a témakörnek is hatalmas van már nagyon régóta, és azt is tudom, hogy, hogy azok a módszerek, amiket eddig használtak, nem működik. Tehát én elhiszem azt, hogy most az a legjobban mondta. És lesz, hogy kidobjuk így a nép közé, a <síns> értem, is lehet, de nem lehet Tehát a kérdés is az, az, erre vonatkozik, hogy csak azért került így a, a nép közé, tehát így a plebsz közébe, ha itt van, hogy úgy érzett, hogy a tudósoknak nem volt ő, már olyan ötletrűbb, hogy ezt a feldolgozást a biológián belül meg Nem, nem, természetesen nem csak annyi, hogy így azt mondta a kutató, hogy jaj, én már nem tudok vele mit kezdeni, kidobom hanem más szempontból ez egyébként is egy ilyen trend és szerintem követendő trend, hogy a, a tudomány ez többek között a nyitottságról szól. Tehát én nem tehetem meg azt, hogy csinálok egy kutatást és utána ráülök az adataimra és így én ezt nem mondom el és így nem mutatom meg senkinek. Szóval a tudomány az pont arról szól, hogy kritizálok, visszakritizálok, javítok a dolgokon, és akkor, hogyha elzárom az eredményeket és az adatokat, akkor ez nem fog fejlődni, ez nem fog változni, akkor nincs mit kritizálni, akkor nem fog előre haladni a dolg eléggé. Mi van a tervős tárkezébe kerül? Azt viszont meg eltérmes találkozott, hogy tudalányszaciologi étvánkorban meg ez egy fontos adalék, az én érzéssel kezdődött a dolog, az úgynevezett haikus szakértőknek a jelensége ott van, ahol a, a felhasználó igény követelte ki azt, hogy hozzáférjenek az emberek az adatokat, és meg akarták érteni, és maguktól autonóm módon kiképezték hogy Onnantólunk egy ilyen tendencia arra, hogy meg akarják adni a. meg akarják érteni a hétköznapi emberek, hogy van a lényeg. Valahol ott indult az egész, nem is az adatoknál, meg a kísérletezésnél, hanem a publikálásnál. Amikor így elindult az, hogy ilyen nyílt hozzáférésűek mondjuk bizonyos tudományos folyóiratok. Szóval hogy nem kell előfizetnem, és nem csak előfizetéssel tudom elolvasni a publikációt, az akármint tudományos publikációt, hanem aki publikálni, akkor az fizet a kiadónak, és utána pedig akárki ingyenesen elolvashatja. Aztán ez így extra oda, hogy akkor az adatok is publikusak és nyilvánosak legyenek, a, a, a, a, esetleg a cikkbírálat, esetleg a pályázatok, sőt az éppen friss kísérletes eredmények, amiből semmi nincsen, mert ez így sokkal inkább pörgeti ezt az egész tudományos kommunikációt, meg fejlődést, Mindenki csak nyugodtan. a publikációs dömping jön meg, amelyiket megint csak nehéz kezelni. Sokkal nehezebb kezelni magukat az adatokat. Gondolod, hát a publikációs dömpinget minden... egyébként is sokkal nehéz kezelni. Szóval. Ezt sok <sorban> ez Jó.